أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تخته نمبر 8 دا زیر سبق زیرو دا زیر سبق دا دیراو کی تخته دا پرو زیر ساري زکا اغا هم زیر ده او دا هم زیر ده فرق داره چه اغا پروت زیر او دا ولار زیر ده دا رابط دین ولار زیر و ای ولار زیر ادا کیگی کی دا او آواز مکمل کتکی دونا بغیر د دا جڑکی او بغیر او سر دراخ کردو بغیر د جړکې نه او سره درحک کوونه اول دی مونږ چې زیر ادا کی د خولي اواز مکمل کته کی دونا بغیر د جړکې او بغیر درحک زیر بغیر د جړکې نه سره درحک کوونه راکا را بغیر دیونی مدار معروف ادا کی د ولار زیر توینم حرکت, دا حرکت دا دو دی حرکت ولا حرف تام متحرك حرف وای دو خبرې د دې په جوړ کې جوړ دی توای کله چې د حرف او د غې د نشانه وونه او زیوه استشاری ته جوړ وای. زبر د دی جو با ولا زیر د دی جوړ نه جوړ د با ولا زیر نه د دی, دی جوړ نه او اواز پیدا کیږي کی چاغې تو روان. بی د دی روان د روان د دی بیله جوړ روان دواړه با ولا زیر بی اجراد دی ولا زیر با دیونی دی مدار. راکا بو را زيربا دیوري مقدار راکا بو يوري مقدار کولاو مت بندول بر مت کولاون دغري مقدار هر تختي په دري مرحله تقسيمي اوله مرحله مفاضد حروف با پتري طريق وسروي اوله طريقا استاز بجوړ کې شاگردان روان وي ز بجوړ تاسو روان با ولا زير تاسو به بي تا ولا زیر تا صوے تی سا ولا زیر تا صوے سی جیم زیر متا صوے جی ح ولا زیر ہی خا ولا زیر خي تراخيره پورے ولات تختي دا طریقہ و چر دوو طریقہ استاد ما جوړ روان دوانا کې شاگردان ما جوړ روان دوانا کی. ب و ل ا ز ر و ل ا ز ر ت و وَلَا عزِرْ سِي شِن وَلَا عزِرْ شِي صَوَدْ وَلَا عزِرْ سُي وَا عزِرْ بِي طَوَا عزِرْ و و لار زیر وی ها و لار زیر ہی حمزہ و لار زیر ای حمزہ و لار زیر ای یا و لار زیر ای دوی دریمہ طریقہ اصطاز من صرف روانو اس تاسو من صرف روانو زبم روانو انتاصم روانو بی, تی, ثی, جی, حی, می مقدار دراګم یو لید مقدار کله مو ته کولاو حال ترې مقدار یا د ګوتې سره اشاره کولې ر ز س ش ص ض ظ غ پا دراء طریق و سروائے اول طریقه استاذ بجورک شاگردان مراوانوئي زبجوركم تا سروائے تا و لارزیر تا سروائے تي طا و لارزیر تي سا و لارزیر تي سين سي. و لارزیر و تا سروائے سی صند و ای این و لارزر ای خا و لارزر ہی شا و لارزر خی خو و لارزر خی غین و غی فا و لارزر دیوه ترقه استاد بجور روان دعان کے جور روان تا و تی قا و زي ت كا ولا زي حمزه ولا زي ا عين ولا زير ع ح ولا روان روان تي س لي زي في غي في دريما مرحله مركبات حروف روان بطريقه روان بطريقه في في هی هی هی هی هی سجورش و ها وی هی رو سو رو سو سجورش و رو سو لی سجورش و رو سجوشو آیاتی هی سجوشو آیاتی هی م لا سجوشو مالا ای سجوشو مالائی هی سجوشو مالائی هی ا جا سجوشو ه سجو شو مر سالی هی کی با سجو شو کی با ری سجو شو کی باری هی بی یا سجو شو دی سجو شو دی هی سجو شو بی یا دی دغه مترق او صاحب و جوړ کړي شاګردان روانو زما جوړ کوم تاسو روان حمزه ولا زیر ای لام ولا زبر تاثر سوئی لا نو سجور شو ای لا فازیر فی فازیر سجور شو نو تاثر سوئی فی فازیر فی سجور لا فی بازیر بی تاثر سوئی ها و لا زیر ہی سجور شو بی ہی دابت ترخیر اپوروچنا از بم صرف روانویش جوڑ روان دوانا که شاگدان جوڑ روان دوانا که مرکباتو کی حمزہ و لار لام و زبر لا ای لا فا زیر فی ای لا فی با زیر بی ها و لار زیر هی بی ها و زبر ها شرو سين بشو زبر سا ميم زبر ما ولا زرهي ثمر تازرتی آیاتی ها ولا زرهی آیاتی هی مین سبرمہ لم سبرمہ ملہ حمزہ زرئی ملائی ها ولا زرهی ملائی هی اجا لم زرلی اجلی ها ولا ميم زبرما فا زبرفا مسا لام زیري ماسالي ها ولا زیري ماساليه قاب زیركي با زبربا كي با را زیري استادبم سره پروانوي شګدان من سره پروانوي سره د اجرا د او د ولارع حرکت ال فی ال فی هم زاو اند هم زبانه مقدار په هم زبانه ولار زیر راغلل دي د الان بعد یو لم مقدار را کاوز وکي په الان ولار زبر راغلل دي بیه دا ح بعد یو لم مقدار په ح بعد ولار زیر راغلل دي آذيه د هغه دلم مقدار راکوز په هابان ولار زبر راغله دي د هغه باد یې مقدار راکوز په هابان ولار زیر راغله دي وروسه له د هغه باد یې مقدار راکوز په هابان ولار زیر راغله دي ثمريه د هغه باد یې ولې مقدار راکوز کې په هابان ولار زیر راغله دي آیاتيه د خام زبا دي مقدار راکوز کې په هابان هم زبا دي ولار हा